بسم الله الرحمن الرحیم صلو رمو جا دو وزع دا احادیس سدے التظلف الالحکام بادشاہ تا نزدیکت حاصل ای اے تقرب باز دعفائل ایمان زان نزدیکل دا باز کمزور ایمان والا و باز حکام ہوتا بغیر احادیث ای ته د ځان احادیث جوړی ته مناسب ما عليه الحکام هی مناسب مناسبه غشي دي په غلت حاکمان من الانحراف ا د دین نه اوري دلې دی ول د اوري دور لپاره دلیل ګوري په دې خبره پا لک په مثل د قیسی د غیاس ابن ابراهيم النخعي الکوفي ضمیر المؤمنین محدثرا سین دخل علیہ دا مولا وردن نشو درباری په امیرالمومنین مهدی باندې وهو يلعب بالحمام اګونت سره لوبه وکولې فساک بسنده دہی د نظر زه ردې پر غره ساتي چې ولا جوړ کوې صفالوانو او وای مسلسل نبي صلی اللہ علیہ وسلم تا انہو دا و الله پیغمبر فرمائید لا سبک اللہ فی اللہ فی نسل و اینشت دیر و اندوال دی و مقابلہ مگر پنیز بازائی کی او خفن دا سنو پا مندکی او حافرنیا دا سنو خف مدوخانو مندتا وی او حافر دا سنو او جااحینیا د وز والله نو دا د جانا خبره په کې د ځانه روسته فضا د کلمتتن او جااحین نه د بعد چا د کوترو لزو د د پې د دروغو ثابت کو ل اجل محدی د مهدی د غژه د پهخوا خو بعد چا داسېونه ک د او چې چرته کملوګ نو کې د چې داقللله خلاصې پهشر شرکی نو مهدیخو امیر الممنینو فعرف المهدیو ذالک اغو پی جند دا چه گورا کما کنتر اینا لزولے نولی بیو درباری ملا پا بغمبر در ہو جوڑول فامرا بزر بھی الحمام او کمیو گیدان روی کنتر ای لالک ہے وقالا انا حملتو الا ذالک ویدا ما دے پا دیبانے سکڑے کما کنتر اینا لزولے نو دابولولې دوه زړه ووررکې دی چې په پیغمبر به در وغ جوړ وره د هذا متظل ل او دا د ځان نه چې ځانې دیو شوی شوی د شې ګور د د پااره په پیغمبر در جوړی امله هو بیاکسې ق دی معامله ور سر وکهه پهکس د کس د توغ سه کې او ورته ته د وکوو کابل دی دوس د ما د پاره په پیغمبر ل سلام در روغ جوړه. ادا از امیرالمومنین مهدی او لیسو صفات ور کناره ای صاحب حق او ګور د ما د پار په سید العالمین درو جوړ کړی او سو په چھوٹا کوده پار نو بازي درواري مليان دا سکئ ای ګور جې را بادشاہ کم ظلم کئ نو دیور د جواز وچی ګور جې داده سکه مکل توپ کئ ناورت جواز فتی سکالی عمرګه دا اجازه مورو کويږي اغه زنا نه زموږ د پیغمبر علیه السلام به حرمتی الفاظ ویلی اٹول ملک فيه اور بلو ناغمی عالم سره نه ډېر جړل به مالی ویړلم په دې اوم خفره چې د پیغمبر بیزتی چې قضيات خفه پدی شه تروشا پوری بد نوویر اسلام بیزتی چاوکا نو علما به یو موټیو وی جانم پدې شي باجی مليان حکومت له دلیل ګوري شه باید عدالت یو عدالت کې قران او سنت او کنه عدالت کې څه بل شي شه پوښي په خبره دشمن دښمن خو بد پیغمبر بیزتی کوي دای کار نور څه دی دا نقصان خبر را دی چو لاما پکې پازي راغي ثا ایت کوي او دا خلکو مؤخذم به الله او کا او دا لګلک پکړلږي نور به څنګه را نيسي په دې په خبره وایي حتک سوبو او طلب الرزق ا ته لفظ رزق ځانته دا د وځه احادیث او کسب جوړو کباز القصاص الذين لکباز کی سخان مليانا یتکسبون بالتحدوس للناس چه خل کو لدزان خبر جوړی اده د کسب یو ذریعہ ګر ورفیریدو نا بعد القصص المسلیه ورتوی بازي کی سی د تسلیه او واجب واجب خلک کوئی پلانې بولا دا خبر دا څنګه مونږ چاته دی اورېدې دتابه څه کا اورېدې هغه چا کتاب کې شته ورو حتی استمعوا الیه الناس چې دیناشنا ناشنا خبر ته خلک وګولې شي و یعتوهم ولا صور کې کعبی سعید ابن المدائنی دا مثال په تور یو در لوخ هندو شدد پردا سقول او شبګه ما وجه صدر او وجه د حدیث لري قصد الشهرة ايه د مشورتیه نیت ده ودالک بیرا دله حدیث الغریبه ادب ذکر کول د حدیث ناشنا غثره لا توجد عند حد من شيوخ الحديث ايه اذه شيوخ حدیث سره شي بنده ده که غشتنه کتاب کې کړه ايو دد ساردي فش ناش ناشل جي بي جي خبري فيقلبون سند الحديث لدئ بدلي سند ده حديث لمستغرب ليستغرب شنا اشنا خلقو گڑی فيرغب في سمايه او غيب نو ساعتي فوري دوزي کي دزوينا ابن ابي دحيا وحماد النشويبي او سمکو را بازی کیسا خوان خوزکو دا چلوشو شو جوانده اب کو ابلانی داکارو کو داغیس اصل او نقلشتا شریعت کی تسانه مسئله جوڑای اگر تازو نمک کیو ری جانتا پوسو کجی پا موپایلی کرایو کم خامخ یا رمون تبلیغ کیو تیو را لاغم دادوائیو خوالا چی جماعت لدن نکی گئی اپا کې اوس دګېر داس وې چې اللهم جل ریحی فی فم الشیطان حاضر دې دل ویځه دا مسله کوم چې نه ودا چې چا کړی هغه سره وای حاضر تاو کې کتابونو ګریش تا کنه کښتا پکې وای مذاهب القراميه في وضع الحديث د کراميو مذهب د حديثو په جوړولو او تاسو کتابو اليمان کې کراميو په جندل زحمت شرقتم من المبتدعي وي ګومان کړي وي دلي د مبتدعينو نا سمو بالکراميه چدایت کرامیه و جواد او دی حدیث و جایز دی زانه جوړو له حدیث په باب ترغیب و فقط خلق لرغبت ورک او خلقیا روا چې اوموز دی نو کوی پینز څو زره کاله بغو پدر کیا ترغیته نه کنه ته 200 ګوته متوی کرونا دغه غوپا ده 90 کرونو پته دي لبلشتا اوانه کې دانه خبرې دا دل دی چې دوه کوړړه بهغ په ووررکې ودللو والله ذلك د دلیل نیولې پهدي ب ماروی في بعضې توخې هدي نه روایتې کړی شوي دځانه په بعضې توکو د هدي کې من کار دبالله یا متدن و چا چې د روژور کو به ما بِلزیادۃ الجملۃ پکې جملہ زیاتہ کړی ليو د ولن الناس هې دې لپاره د روح خلک گمراه کی نوې موخه گمراه کونه موخه ورته ترغیب او ترهیب ورکوچ مزوره شروع کی ولیکن ھذه زیادت لم تصبت عند حفاظ الحديث د حدیث چې کوم حفاظ دي دای دا په دې دا زیادت شری نه نو ه کته چې خلکو له خیرم رسوم نو زموږ د دې کې رښتیا لږ دي چې دروغ په دروغو خیر رسی نه نو خیر خوبه پرښتیا و رسی و قال بعضهم بعضا کینداسي و نه نو نکذب له لا له موږ له پیغمبر د دا پاره دروغ وې او په دروغ نه وای و و هاذا الاستدلال في غايه السخف دا دلیل په بی انتحابی و قفتوب کی دے فینن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احتاج و شرعوه زمون پیغمبر علیہ السلام د ای شریعت محتاج دے ایلا کذابینا درو جنو تلی رویجوه چی غیدی ته ترویجو رکی زمون دا پیغمبر رشتیا غبر دمر دی جان نخلاسی گی نو و هادا دعم خلاف اجماع المسلمیت دا خیال خلاب د دی اجماع د مسلمانانو حتی بالغ شه ابو محمد بن الجوینی رحمه الله د مبالغه کړې د ویلي فاجزمه بتکفیر واویل حدیث دیوی د ژوند زاده حدیث جوړي یا کافر دی په کې په خبره اگر چې نور ور سره سره کډې رسې کای هو د پپس شاله لال کډې جوړو څه کار لرلو کومه زوبز دا اړول لري ضروري اوس